това е любовта. Размишление Прочете се резюме върху темата най-обичаното ми число. Прочетоха се работите върху темата най-важната идея за мен в дадения случай. Как обясняват съвременните физици процеса на зрението? Как се получава образът в окото? Отговор При първото пречупване на светлината, която иде от предмета, образът е в обратно положение. При второто пречупване на светлината, образът е в право положение. Защо образът е в обратно положение, това е тайна на самия нерв. Значи, при получаване на образи в окото, става две пречупвания на светлината. Второто пречупване се извършва от самия нерв. Ясновиците схващат няколко пречупвания на светлината. За да се получи образът в окото, светлината минава през две лещи. Когато светлината мине през първата леща, тя се пречупва и образът се получава в обърнат вид. Затова тази леща може да се нарече неразумна. Когато светлината мине през втората леща, тя се пречупва. И образът е в право положение. Затова тази леща може да се нарече разумна. При осветляването на някой предмет, вие схващате главно неговата външна форма. Понякога светлината така се отразява върху предмета, че вие схващате от него и един вътрешен отпечатък. Реплика това нещо е вече вън от физическия закон, то е нещо психическо. Той се дължи на вътрешното зрение на човека. По този начин, именно се вижда формата на етерния двойник от човека. Щом етерния двойник на човека има форма, това показва, че съществува астрална светлина чрез която се възприемат формите и образите на тела или предмети, които с физическото зрение не се виждат. Въпрос. Физическите очи вземат ли участие при виждане на предмети от астралния свят? В човешкото око има една мрежа на ретината, чрез която се възприемат само образи от физическия свят. За третината на окото има друга мрежица, която възприема образи от астралния свят. Тя вибрира на по-чувствителните вълни от астралната светлина. Зад астралната мрежица пък има друга мрежица, която възприема образи от умствения свят. Следователно, всяка една от тия три мрежици възприема специални лъчи от разните светове. Например, астралните и умствените лъчи на светлината минават и през първата мрежица, дето впечатленията от физическия свят се приемат, но не се спират там. Какви усилия е направил човекът? докато е успял да сформира първата мрежица на своето око. Реплика Това прилича на бежичния телеграф. В пространството, например, циркулират много електрически вълни, обаче тия, които излизат от даден център, се възприемат само от съответен на него център, като преминават през други центрове. Без най-малко докосване до тях. Забелязано е, че колкото повече се навлиза в духовния свят, предметите стават по-малки. Формите им се намаляват. Значи формите от висшите светове имат това свойство, че могат бързо да се разширяват и смаляват. Във физическия свят, например човек мъчно може да разшири своята форма. Този процес тук става много бавно. Та когато се говори за възпитанието на чувствата, подразбираме, че правилните чувства са причина за правилното сформиране на мрежите в окото. Колкото по-добре са сформирани тези мрежици, толкова по-добре ще се схващат лъчите на светлината от по-горните светове. Ако чувствата от човека са дисхармонични, тези мрежици не могат да се сформират. За сега е проучена само външната част на окото. Има известни части от окото, които още не са проучени, и мозъкът още не е добре проучен. Реплика. В ретината на окото има седем мрежици, функцията на които още не е известна. Тези мрежици за сега се намират в едно пасивно състояние. Те трябва да се турят в контакт с светлината, за да могат да функционират. Ако не турите две лещи в фокусно разстояние, те не могат да действат. Това показва, че живите лещи трябва постоянно да се нагласяват. Такова нагласяване трябва да съществува и между хората. Често вие казвате, че човекът е сам света. Никой човек не е сам. Вземете, например, някой професор, който преподава на студентите си. На пръв поглед прави впечатление, че той се разговаря сам. Не, той се разговаря със студентите си по особен начин, като им преподава. Те след като го слушат дълго време, започват да го разбират. Професорът се разговаря със студентите си външно, а те с него вътрешно. Ако студентът е способен, досетлив... Той се разговаря с професора си и след като професорът слезе от своята катедра. Ако студентът е неспособен и не разбира професора си, остава сам за дълго време. Ето защо и мрежиците или трансформаторите в окото на човека трябва да се турят в фокусно разстояние или да се турят в действие. За да могат да възприемат специалната за тях светлина. Във физиката има ред явления, които не могат да се обяснят с известните до сега физически закони, Затова те остават необяснени. Обаче природен закон е този, който може да обясни всички явления, които влизат в неговата област. Има ли едно явление, което даден закон не може да обясни, той вече се отнася към правилата. В това отношение съвременните учени хора имат само правила. Те още нямат закони. Законите трябва да обясняват всички явления, които влизат в тяхната област и да докажат отношенията които съществуват между тия явления. Природата има свои правила и закони, на които нашите мисли, чувства и действия трябва да се подчиняват. Ето защо чувствата, мислите и действията ни трябва да бъдат хармонични. Някой казва защо чувствата ни трябва да бъдат хармонични? За да виждате добре. Защо мислите ни трябва да са хармонични? За да слушате добре. И в ухото на човека има също такива пластинки, мрежици, за възприемане на различните видове слухови вълни. И в това отношение се изисква проучване на ухото и на слуха. Същото нещо се забелязва и в обонянието, и в вкуса на човека, т.е. в неговия нос и език. Във всеки човек, който иска да говори на един жив и изящен език, трябва да се развити висшите центрове на говора. Същото и у него трябва да е развито чувството на схващане и различаване на най-тънките и деликатни звукови вълни. Всяка дума, разгледана от духовно гледище, има свои специфични краски. Например, думата любов, произнесена с най-малък брой вибрации, произвежда червен цвят. Това не е любов, но форма на едно животинско чувство. Произнесе ли се думата любов в висш смисъл, с по-голям брой вибраци, тя произвежда бял цвят? Висшата любов, която има висши трептения, произвежда в душата на човека бяла, мека светлина. Цветът на любовта е абсолютно бял, цветът на истината е необикновенно светъл, този цвят е непоносим за сегашния физически свят. Какво приложение има сега за вас знанието за тия цветове и затрептенията, които се произвеждат от думите при изговарянето им? Вие трябва да се стремите към висши трептения, към висши движения, защото от вашите добри чувства, мисли и действия зависи не само здравословното състояние на вашия организъм, но от тях зависи и вашето бъдещо развитие. Човек трябва да се стреми всячески да коригира своите чувства и мисли. Злото не е в това, че през вас е минало някое горчиво чувство или някоя горчива мисъл, обаче те не трябва да се задържат за дълго време у вас. Те могат да дойдат, да преминат през вас, но ако не ги задържите, няма да ви причинят никаква вреда. Задържите ли ги в себе си, те ще ви разрушат. Влезе ли в сърцето ви някакво горчиво чувство или в ума ви някаква горчива мисъл, спрете се пред тях изследвайте ги като учен човек и ги изхвърлете навън. По този начин вие трябва сами да се самовъзпитавате. И тъй вие трябва да си служите със светлината, да изучавате нейните свойства и закони, понеже тя е жива и оказва благотворно действие върху човека. Съвременните хора още не могат да си представят, че светлината е жива. Ние живеем в живата светлина, а тази за която говорят физиците, представлява подсъзнанието на живата светлина. В съзнанието на светлината по отношение на вас, има същите фази, каквито и във вашето съзнание — фаза на подсъзнание, на самосъзнание и на свръхсъзнание. Вие трябва да изучавате влиянията на светлината. Разгледайте, например, влиянията на светлината върху кой и да е плод. В първо време плодът е стипчив и кисел, съдържа повече киселини. Като озрее, той става сладък. Значи светлината със своето влияние е в състояние да превърне киселинността и стипчивостта в сладчина. Питам, кой е причината за това превръщане? Светлината или самия плод? Отговор Понеже всеки плод не става сладък, значи в плода се крият известни способности да става сладък. Но това превръщане става само в присъствието на светлината. Други учени приемат, че светлината заедно с някои ензими, взети в минимални количества, са причина за превръщането на вкуса у плода. Вкусът на плода зависи от клетките, които го съставляват. Някога ще се спра върху един биологичен закон. За да видите, как клетките са се диференцирали, някой път в плодовете се среща едно нехармонично съчетание, вследствие на което някои плодове са дребни и кисели. Например, има круши, на които плодовете са едри и сладки, а на други плодовете са дребни, кисели и стипчиви. Как обясняват ботаниците това нещо? Отговор. То се обяснява до някъде с светлината, която като минава през различни среди, образува различни енергии, които действат върху плодовете по различен начин. И изобщо забелязано е, че плодове, които са расли на сянка, са кисели. Както растенията, така и животните са минали през разни стадии на развитие. При всички тия условия те са придобили известни навици, които са запазили и до днес. Изучавали ли сте какво влияние оказват планетите върху плодовете? И Изучавали ли сте, например, под влиянието на кои планети? Се намират сладките, горчивите, киселите или стипчивите плодове. Всички тия плодове се намират под влиянието на различни планети. Това съставлява една отвлечена област за изучаване. Така има известни научни теории или идеи, които представляват недосегаеми кули. Малцина са смелите хора в света, които биха могли да се качват на тия високи кули, защото те не са от похиляда хиляда метра височина, но понякога достигат и до няколко хиляди метра височина. Като се говори за възвишени идеи в света, на някои хора се забъркват умовете. Те казват, докажете ни това. Всеки човек обича да се качва на по-низки места, но на високи места малцина се качват. На чертежа имате триъгълника А, Б, четириъгълник и петоъгълник. Какво представлява триъгълникът в природата? Той представлява съзнателният живот на човека. Той е с пътя на душата в божествения свят. Четриъгълникът означава слизането на душата в материалния свят. Дето изучава законите на развитието. Квадратът е място на борба. Тук човешката душа се намира на два полюса. Ако в квадрата се прекара един диагонал, Получават се два триъгълника с обща основа. Квадратът означава още и семейството бащата, майката, синът и дъщерята. Той представлява завършена форма на дома, на семейството. Петоъгълникът представлява правилата, законите и методите по които едно общество може да се ръководи. Ако с един от върховете му съединим всички останали върхове на петоъгълника, получават се три триъгълника. В пентаграма има пет малки триъгълника и един петоъгълник в средата, обърнат с върха надолу. Там човекът всякога ще се намери в противоречие с божественото в себе си. Законът е такъв. Вие едновременно не можете да бъдете в хармония с божествения, и с физическия свят. Ако сте в хармония с физическия свят, ще бъдете в противоречия с божествения свят. Ако сте в хармония с божествения свят, ще бъдете в противоречие с физическия свят. Да бъдете едновременно в хармония и с двата свята, това е невъзможно. Това не е абсолютно невъзможно, но при сегашните условия, в които се намира човек, е невъзможно. Защо е невъзможно? Защото в човека има едновременно две течения, Едното течение отива надолу към земята, а другото течение отива нагоре към слънцето. Всички философи, мъдреци и учители на човечеството твърдят, че човек едновременно не може да угоди и на физическия и на божествения свят. Щом искаш да угодиш на божествения свят? Ще обърнеш пентаграма с върха нагоре. Искаш ли да угодиш на физическия свят, ще обърнеш пентаграма с върха надолу. триъгълникът с върха нагоре представлява божествения свят, а двата триъгълника надолу представляват физическия свят. Ако обърнеш божествения свят надолу, а физическия свят нагоре, тогава ти ще бъдеш справедлив спрямо света, но несправедлив спрямо вътрешния закон, и ще изпаднеш в противоречие с божествения свят в себе си. Тия два принципа са в самия човек. Някои иска да изхвърлят петоъгълника от себе си. Това не може да стане по никой начин. Ако се разгледа шестоъгълника и в него има преплетени триъгълници, но той се отнася до макрокосмоса, докато пентаграмът се отнася до човешкия живот. Само в пентаграма вие може да намерите правилния израз на вашия индивидуален живот към вас, и към обществото, както и различните начини, по които трябва да постъпвате във всеки даден случай. Лицето, с което още имате някакви отношения, ще поставите на върха, горе в числото три. Върховете на пантаграма ще се движат тъй, че целият пентаграм ще бъде в постоянно движение. Най-първо ви предстои да намерите да е поставено лицето, с което ще имате известни отношения, дали в точка 1, 2, 3, 4 или 5 на пентаграма. Числата по върховете показват положителните или отрицателните принципи, които действат в човека за всеки даден момент. И тогава спрямо този човек вие ще действате с добродетели съответни на това място. Ако този човек се намира на мястото при числото две, вие ще действате спрямо него с мъдрост, а не с доброта. Той има знание, и затова оттам ще започнете с него. Ако този човек се намира при числото едно, върху него трябва да се действа с любовта, да се смекчи сърцето му, защото единицата е най-силният, най-суровият принцип, който трябва да се смекчи. Ако някой човек се намира при тройката, ще му се въздейства чрез истината, защото той обича свободата. Когато някой човек се намира при четворката, ще му се въздейства с доброто. Ако се намира при петорката, ще му се въздейства с правдата, с правото. Следователно всеки човек ще се постъпва специално. Според това, на коя страна в пентаграма се намира той, по същия начин ще действате и спрямо себе си, защото всякога не сте на едно и също място в пентаграма. Някога се намирате при числото едно, друг път при две, после при три и така нататък. При това числото три не е всякога връх на пентаграма. Някой път числото едно става главен център, друг път числото две, или четири, или 5 и така нататък. Съобразно това движение и вие трябва да нареждате отношенията си спрямо хората. Че това е така, ние виждаме от отношенията ни, например, към малките деца. Докато детето е малко, вие му давате бомбончета, милвате го по главата, по лицето, но като порасне, като стане ученик в гимназията или студент в университета, отношенията ви към него се изменят като към възрастен човек. Това показва, че неговият пентаграм се е завъртял. Тъй защото вашите чувства, вашите отношения, както към самия вас, така и към другите хора, постоянно се изменят. Значи центровете едно, две, три, четири и пет в пентаграма постоянно се движат, менят местата си. Щом известен център се измени по отношение на Слънцето, образува се дългообразно движение, а не движение по права линия. Обаче докато новия център се сформира и заеме своето положение, в съзнанието ви ще станат известни пертурбации. Докато тази дъга се движи, т.е. докато измине ъгъл равен на 72 градуса, вие ще усещате тия пертурбации. Някога тази смяна ще бъде във възходяща, а някога в нисходяща степен. Ще зависи от това, в каква посока се движите, нагоре към слънцето или надолу към земята. Ако посоката ви е надолу към земята, значи движението става във вътрешния петоъгълник, обърнат с върха надолу. Ако посоката е нагоре към слънцето, значи движението става по върховете на пентаграма, чийто връх е обърнат нагоре. Щом силите дойдат в нормалното си положение, започва ново движение, нова пертурбация и така нататък. Това са движения на прилив и отлив, които стават периодически. Пентаграмът представлява велики, разумни течения в живата природа, течения на светлината, които индусите наричат прана. Те ги наричат още движения на праната или течения на живота. Това са пет велики центрове, в които стават велики процеси. Те представляват пет положителни и пет отрицателни сили. Възходящите или положителните се намират по върховете на петоъгълника, обърнат с върха си нагоре, а нисходящите, т.е. отрицателните, се намират във вътрешния петоъгълник, обърнат с върха надолу. Аз бих желал още тази вечер всеки от вас да определи на коя страна или на кой върх от пентаграма се намира в дадения момент, според както са наредени числата по върховете. Това отношение не е абсолютно, то е само една фаза в живота ви за дадения случай. Ще определите мястото си в пентаграма, според както се чувствате сега, през време на лекцията. Ще ви дам и друго определение на числата по върховете на пентаграма. Числото едно представлява божествената страна. Оттам движението върви към върха две, дето е човекът. От върха две движението отива към върха 4, повторно отиване към Бога, но вече конкретно проявен в обществото. От върха 4 движението отива към върха три. Тройката е неутрално число. Което показва отношение към самия себе си. Числото 3 е думът, отношението на човека към неговите приятели, към неговите близки, но не и към народа или към външните хора. Най-после движението слиза към числото пет, тия центрове имат и други обяснения. Например, числото Едно представлява общия принцип, с който човек започва. В числото Две се включват методите, с които човек трябва да работи. Във всеки метод обаче има ред изключения, на които човек се натъква. И другите числа имат свои обяснения. Които ще ви дам друг път. Ако разгледате пентаграма, ще забележите, че е вписан в един кръг, който ученика трябва да извърви. В кръга са означени образите на няколко предмета сабя, чаша, книга, светилник и тояга или жезъл. Сабията показва, че всеки човек иска да бъде силен, но силният човек понякога може да извърши и някакво престъпление. След силата, ученикът пристъпва към чахшата с горчивото съдържание, което той трябва да изпие. Като изпие горчивото съдържание в чашата, той минава към книгата която трябва да чете и изучава. За да чете от тази книга, светилник му трябва. Светилникът представлява човешкият разум, който му показва какво е написано в книгата на природата. Най-после ще му се покаже законът, тоягата или жезълът. Природата му дава своята тояга и казва, че ти в моята жива книга и знай, че всичките твои стремежи трябва да бъдат обърнати към Бога. При това сабията трябва да бъде в хоризонтално положение, а не нагоре. Тоягата трябва да бъде изправена нагоре, към Бога, което показва стремеж към Бога. След това иде ново положение за ученика, да влезе през вратата на добродетелта, лодето ще започне посвещението му. Най-после да ред други стадии в неговия път. Всичките добродетели представляват пътя, през който човешката душа трябва да мине. Сега да вземем, например, една точка А. В колко посоки може да се движи тя в пространството? Тя може да се движи по права и покрива линия. Вземете след това три точки А, Б, С. Какви ще бъдат техните движения? Ако точката А се движи по посоката на точката Б, Другите точки не ще могат да вървят в нейната посока, по простата причина, че ще се намерят в противоречие помежду си. Две точки не могат да се движат едновременно в една и съща посока. Ето защо втората точка бе ще се движи в перпендикулярна посока по отношение на движението на първата точка А. Значи точката Б ще се движи нагоре към С, което дава широчина. Третата точка С не може да се движи нито по посока на първата точка А по права линия, нито по посока на втората точка Б по плоскост, но ще се движи перпендикулярно на плоскостта, а именно в посока СД. И тъй, тези три точки образуват тяло. Те се движат едновременно в три различни посоки. По този начин, вие имате физическия, астралния и умствения живот на човека. Физическият живот се движи по права линия. Астралният живот се движи в плоскост. А умствения живот се движи перпендикулярно на плоскостта, а именно в кубова посока. Така се образува щупената линия А, Б, С, Д. Всяка точка от тази линия представлява центрове, върхове, сили. Тия върхове означават известни влияния отвън и отвътре, които въздействат върху движението, като го отклоняват в една или в друга посока. Тия върхове се разглеждат още като различни среди, които пречупват движението. Допуснете, че ви имате една благородна идея, искате да станете музикант. До 21 първата си годишна възраст, вие поддържате това желание, но като се убедите, че то е невъзможно за вас, отказвате се от желанието си и ставате търговец. Значи, като не се реализира желанието да станете музикант, то слиза надолу. Това показва, че желанието ви не е било оформено. Обаче всеки човек трябва да знае, какво може да стане от него. Друг човек пък желае да стане земеделец или търговец, но като не успява в това си желание, в него се заражда идеята да проповядва. Той взема точно обратна посока на движение. Следователно вашите желания определят посоката на движението ви. Оточнение. Нарисувани са две линии. Едната с посока сочеща нагоре де, и едната с посока сочеща надолу F. Духовният човек винаги трябва да се движи нагоре, в посока D, а физическият човек трябва да се движи в обратна посока, надолу. В такъв случай, по посоката на движението, е лесно да се определи, какъв е човекът. Щом човек знае, какво е състоянието му в даден случай, той може да определи, какво ще бъде неговото състояние в следния момент. Например, ако днес сте били крайно весели, утре ще имате точно обратното разположение на духа. Ако днес имате една възвишена мисъл и вярвате, че ще разрешите всички задачи в света, утре ще имате точно обратното състояние. Обаче това са фиктивни положения. Не са естествени. Някой път човек мисли, че е много силен, че всичко може да направи, а друг път мисли, че е слаб че нищо не може да направи. Това са две лъжливи състояния, които ние наричаме състояния на проекции. Доброта, истина, красота — това е любовта.